Iubiște-mă, Dumnezeule, după mare iubirea ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vurtos mă spalde de fără de legea mea și păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și fii înaintea ta am făcut ca să te îndreptățești într-o cuvintele tale și să biruiești în vei tu. Că iată într fără de lege m-a și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul l iubit. Cele nea arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropim voi cu Isus și mă voi curăți. Spăla mă și mai vârtoze că zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura se vor cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată zidește în mine Dumnezeule și duc drept Noești într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta. Și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânjuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât ai fi voi, jerfa aș fi dat, ardere de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va si. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci e binevoie jerfa dreptății, ridicare și ardere de tot. Atunci ori pune pe altarul Tău viței.